קהלת, פרק י"ב <אז> וזכור את בוראיך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה, והגיעו שנים אשר תאמר אין לי והם חפץ, עד אשר לא תחשך השמש והאור, והירח והכוכבים, ושבו האבים אחר הגשם. ביום שיזואו שומרי הבית, והתעוותו אנשי החיל. ובטלו הטוחנות כי מיעטו, וחשכו הרעות בערובות. וסוגרו דלתיים בשוק, בשפל כל התחנה, ויקום לכל הציפור, וישחו כל בנות השיר. גם מגבו מגבוה וחתחתים בדרך, וינץ השקד, ויסתבל החגב, ותפר האביונה, כי הולך האדם אל בית עולמו, וסבבו בשוק הסופדים. עד אשר לא ירתק חבל הכסף, ותרוץ גולת הזהב, ותישבר קד על המבוע, ונרוץ הגלגל אל הבור. וישוב העפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. האבל הבלים, אמר הקהלת, הכל האבל. ויותר שהיה קהלת חכם, עוד לימד דעת את העם.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 סוף דבר הקול נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה קול האדם. כי את כל מעשה האלוהים יביא ומשפט, על קול נעלם, אם טוב ואם רע.